Hej Simon. Hej Jakob. <laughs> Hur är läget? Mm. Ja, men det är bra. Det känns bra. För nu är du någon slags internetradio eller podcast på gång. Och det var jävligt länge sedan. Ja, det är ändå någonting vi har planerat i kanske ett halvår. Ja, jag skulle kanske. nog säga typ ett år. Om mm. man, ska, man ska vara hård mot sig själv. Ja, det är ändå så här. Varje gång vi har sett har det varit det vi typ har diskuterat mm. först. Bara, Fan, vi borde komma igång med radion. Ja, ah, faktiskt. Sen bara, kommer jag med någon ursäkt? Varför det inte går? Ja, men då? Jag också kommit ursäkt. Men det är lugnt. Ja. Det ska inte vara kristat, liksom. det ska vara. Nej, det ska vara organiskt. Organiskt. Och det är nu det händer. Det är nu det händer. Ja, för, för de som inte vet så har ju både jag och Simon Centerverse radioprogram via internet- men det var ju ett tag sedan ja. När vi båda pluggade i Norrland Och man gärna satt inne Och inte frös typ. Exakt, överlevde mm, Precis, och i sin liksom överlevnad Så tänkte man, ja fan, kanske lika gärna kan spela musik För folk exakt Nej precis, du sände ju Haparanda Först mm. ju. Och det, det var ju sjukt kul Och då fick jag vara gäst där så Vi gjorde ju ett avsnitt tillsammans mm. Och det var jätte, jätteroligt Och Fyra år senare så tar vi upp det igen. Ja, precis. Du sitter vi här i Simons kök i Vasastan och vi har hängt filtar överallt för att jag tror att det blir bättre akustik då. Och ja, det är någon svenne bakom oss som borrar i väggen. Ja, <laughs> så ni får lite överseende. Ja, det blir nice. Okej, okay, över till vad vi ska göra idag då, Simon. Mm. Tanken med programmet eh, i helhet är att det ska eh, centrera kring musik. Mm. Eh, vi vill egentligen dela med oss av musik som vi eh, tror att de, de flesta skulle gilla. Eh, och ja, spela så mycket musik som möjligt och även så här, eh, diskutera musiken. För att eh, ja, men som vi, själva anledningen kanske till att vi vill göra det här är att det är ganska svårt tycker vi att hitta ny musik. Mm. Det är ganska lätt att bara så här fortsätta lyssna på samma lista på Spotify och så här hålla sig till de artister man vet att man gillar. Men att ja. så här var hittar man nya artister egentligen, det är egentligen exact. bara sammanträffande och händelser eller man får ett tips från någon kompis. Så det är egentligen det. Plus att vi vill kanske vara någon så här hjälpande hand till att faktiskt förstå musiken eller vad man ska säga ja, ja, ja, att ja, exakt. Det, det kräver ändå en ansträngning att så här, ta till sig musik och verkligen lyssna öppen öppensinnat liksom. mm. um, så det kan ju kanske vara nice att få höra någons motivering till vad som en ice man låt eller vad någon annan uppskattar med den helt enkelt precis, ja, jag tänker mycket över den musiken jag lyssnar på och så försöker analysera fram varför den är bra det, är ju, det behöver man ju inte göra det är ju, de flesta gör ju inte det och det gör ju inte att man lyssnar på musik på ett sämre sätt nej, nej. Men, men man vill ju gärna vara den där kompisen känner jag som, som ger det tipset mm. det, det tycker jag är värdefullt och roligt För att både du och jag tycker att det är jätteroligt att bygga upp Spotify-listor till, till kompisar Exakt. När, de, när de vill ha någonting senast gjorde jag en en så typ 100 låtar lång eh, lista med massor av science fiction musik som en kompis Victor skulle gymma till. Så nu har han lyssnar han på den rätt ofta och Bra. har så här episk sista striden musik <laughs> i en timme bland typ. Ja, ja men det är roligt. Men eh, vad, vad kommer vi vad kommer liksom vad kommer det vara för typ av musik? Mm. vi har väl tänkt att, att köra olika teman varje gång. Om vi fortsätter att köra på varje vecka eller så, så är tanken att det ska vara ett nytt tema. Och temat kan antingen vara en, en känsla, liksom någonting som är så här orienterande i musiken, eller en eller subgenre. Eller, du har ju pratat om det också, att bygga det kring en label, eller en producent, eller till och med en artist, liksom. mm. Men nu ska finnas en, liksom, en röd tråd som man vet innan när man börjar lyssna på programmet att eh, okej, okay, den här gången kommer det handla om, om instrumental hiphop till exempel. Precis. Så det ja mm. det, det ska väl vara varierat liksom, från avsnitt till avsnitt, kanske inom avsnittet också, men, men ändå med, det ska inte bara vara en så här random lista med bra musik, vad det här är bra och det här är bra, mm. utan det ska mer vara så här du som gillar varm musik Kommer nog gilla det mesta idag. Liksom. Exakt. Ja, nu spoilade du Simon lite. Ja, nu försvarar jag med. För att börja. <laughs> ja, nej. Men ja, det finns ju ett tema även för ikväll. Simon, du får jättegärna berätta om det. Eftersom det var ditt val. Ett mm. bra val. Ja, eh, tanken är att idag ska vi spela musik som känns varm. Och det, det kan ju låta ganska flummigt. Liksom. Vad, vad betyder det? Men det är väl så här... Ja, det är så som det låter. Liksom. Musik som får den att bara känna sig mysig. Och, ja, varm helt enkelt Som att man inbilar det i en schysst filt liksom. <laughs> Jag tror det ofta brukar vara Ganska filmisk musik också Som man de använder i scener Som har mycket värme Ja eh, liksom West Anderson, Instagram-filter liksom, Och massor med kramar Exakt, bra. ja men så är det <laughs> vi bra sånt Men också så här. Ja, men typ med dagens eh, avsnitt som exempel Liksom när vi säger varm musik så är det ju lätt att tänka så här ah, men nice, då blir det typ såhär heartbeats av José González Det är en mm. as varm låt, den är ju fet Men det är också ett ganska uppenbart val Vår tanke är väl kanske att utgå ifrån sån musik mm. Men försöka hitta den varma känslan i andra liksom om Vi, kanske, vi, kanske har en, vi skulle väl gärna hitta en hiphop-låt exempel som ja, vi kanske vi har, har en den i listan tror jag. Exakt, exakt Ja, men en, en hiphop kanske inte är den genren man tänker på bara nice, varm, mysad musik liksom. men ja, förhoppningen är väl att röra sig i varierade genres men med samma känsla som liksom, den röda tråden sen får vi väl se om vi lyckas eller inte men det blir, ett, det blir ett försök i alla fall ja men jag har ju lyssnat igenom listan och du har väl också det, jag tycker att vi, vi är ju liksom ute i de yttre kanterna för vad jag tycker är varm musik mm. och det är ändå liksom sammanhängande så Ja, om jag får säga det själv, så tycker jag att vi, vi har åtta riktigt bra låtar som, mm. som faktiskt representerar någonting som vi ska bjuda på ikväll. Mm. Ska, vi, ska vi kanske nämna några genres som kommer dyka upp? Ja, vi får se nu. Ja, vi hade ju hiphop. Och så har vi postrock, Explosions in the Sky kommer senare. Sen det lite jazz också. Mm, just det. Och, och ja, ja, lite pop såklart. Ja, och... Det blir ju Rocksteady också. Mm. Toots and My eh, Och det är, väl, ja, det är väl typ reggae kan man väl säga. Ja. För de som är inte är så insatta. Det ska bli spännande. Ja, nu tycker jag vi sätter igång. Ja, nu har vi babblat länge. Aha. Nu är de nyfikna kanske. Det är ju avsnittet snart färdigt. <laughs> ja, nej, men först ut kommer en låt av en artist som heter Bibio. Eh, låten heter Lovers Carving. Och jag eh, mötte den låten i och med... Eh, en reklamvideo för Google Glass som ja, det var ju ett år sedan eller kanske mer, kanske två år sedan nu till och med och den för det första var videon väldigt mysig jag är en sucker för bra musikvideos även om jag hatar reklamen så <laughs> det blev lite så här. ja men i alla fall den är mysig, jag kan rekommendera att ni kollar på videon även om Google Glass är dork ut. <laughs> We <laughs> love this carving. Okej, okay, bebbo nice. Ja. Det var sjukt mysig. Verkligen. Nu är det ju skitbra så där i bakgrunden när man när man nästan vad som helst. Jag stod och inte på det. Jag skulle nog tycka om att typ diska till den låten. Men ja. det var nice för det är så såhär... det var väldigt det var inte så mycket som hände, men det var ändå Jag ändå. Inte... Nej, det var såhär minimalt, men skit nice. Mm. en väldigt varmt sound. Det kan man ju ändå säga i så här grej, mm. ja. varmt ljud ja och det är väl genomgående typ det är ingen låt som har så här en kall ljudbild <laughs> i det varma avsnittet Nej, ja, men det är skönt att ja. veta man en utgångspunkt i alla fall jag kollade lite om Bibio nu medan vi lyssnade på låten själva och eh, han har tydligen gått på någon eh, vad det stod? Eh, Sonic Art University mm -hmm. det låter ju rätt flummigt ja. eh, alltså ljudkonst har med? Ja, det är rätt fett. Var är, var är han ifrån? Är han från USA eller England? Faktiskt en skit på fråga. Det känns som att han är från England. <laughs> ja, jag det vet det. man ju aldrig med exakt Man antar ju att alla bra artister är från England. <laughs> ja, ja. <laughs> Där är bra de som är från England. Ja, faktiskt. Det är rätt mycket jag lyssnar på som är från just England och Frankrike. Ja... Ja, men fett. Ska vi hoppa vidare på nästa låt? Ja, nu blev det väl jazz här. Exakt. Exakt. Nu, då är det min låt. Vi mm. hoppas här varannan låt nu. Så nu är det en jazzgitarist som heter John Scofield mm. som jag har valt. Och ja, för er som gillar jazz och för er som inte gillar jazz så kommer det, det, det kommer inte vara en typisk jazzlåt. Liksom. Så. så man behöver inte stänga av om man, på, om man tror sig vara en jazzfiende. Mm. Uh, utan det är, det är en lite mer mysig långsam låt, ja, varm såklart mm. um, och uh, ja lite om John Schofield bara. han anses, det är väl svårt att så här, snacka om rankingar och sånt i musik men uh, han anses ändå vara en av de så här, mest framstående jazzhittaristerna um, och det jag gillar med honom är att han är så sjukt varierad mm. det är verkligen liksom, han kommer väl från någon form av traditionell jazz så som man tänker sig att låter men han har egentligen gjort en skiva i alla så alltså Han har hoppat mellan typ jazz såklart till funk, därifrån till hiphop. Han har gjort en popskiva liksom. Det är så här, han gjorde en gospelskiva nyligen. Och det intressanta med honom är att det är, ju, det är väl en ganska vanlig grej bland musiker att de ska såhär horizon till mm. testa nya Men att det blir lite så här klishigt. Mm. Eller lite ytligt liksom. Mm. Um, det blir väl så när de testar schangers. De inte liksom har gått helt in i att man bara tar det mest karakteristiska. Typ. Mm. Nu ska jag göra en reggae-platta, nu är allt alltid baktakt. Typ. Men han, han lyckas alltid göra det genuint. Mm. Riktigt genuint. Och den här låten är konstigt nog från hans hip-hop-platta. Mm. Ja, vad är det så? Ja, eller det är väl så funk-hip-hop-typ. Men det är väl så här, typ. mm. här mönsterbrytan från plattan. Ja. Mm. Jag tycker det är roligt, alltså generellt så tror jag att vi båda gillar sådana som vågar liksom utmana sig själv genremässigt och ta, sig, alltså, ta med sig en bit av, av den skolningen man har inom musik och ta med den ut i en annan genre. Jag tror det är. Alltså, det är så nya gener skapas och definitivt subgenre. Det är liksom när man börjar kombinera musik med varandra. Det konstiga är att man tänker att det ska bli så när man blandar... Blått och rött, och det blir lila. Men, men det blir så här. Man blandar blått och rött, och så blir det en ny färg som inte existerade innan. Mm, exakt. Så det är nej. Och det är så här, Det är värt att det floppar ibland. Vad här Det är väl dåligt så länge folk fortsätter försöka. Det är, det är liksom. Det är nice. Det är lite som daft punks, jag måste Ja, den är rätt intressant ja. alltså. Jag har inte lyssnat jättemycket på den men ändå en del. Ja. Det, jag, jag, jag tror jag lyssnade några var. Och jag är inget Daft Punk fan Så jag, jag oh, gillar dem inte Jag har bara aldrig satt mig ner och, liksom, så här, mm. och lyssnat på dem Samma här Men den plattan var ju så jävla cool mm. För det var ju liksom ah, men det var ju samma grej så. Här, de gjorde en ren Disco-platta mm. uh, Och det coola där att det är ju Verkligen alltså. Det är, det är inte deras försök att liksom, Nu ska vi göra disco Och undra hur det blir Utan de, de är liksom disco har varit det hela tiden. Och bara mm. låter det komma ut nu. Mm, mm. Så nej. Ja det är bara jävligt cool. Och deras lineup är helt galen. Alltså för först när jag hörde den. Jag var här: vad vet mm. du om disco? Men vad fan håller de på? Då så så så kollar <laughs> jag för <här> sin... Ja men exakt dryg som fan. Och sen kollar jag typ lineupen Och de har ju så här typ alla riktiga disco typ spelar som session-musiker på plattan. Alltså jag älskar runt. Det är så jävla. Alltså det är verkligen så här, alltså. A list av musiker. Bara mm. ställer upp, ja, men klart vi ska göra det här liksom. Det är kul. Men ska vi köra låten? Ja, precis. Vad heter den? Den heter Tomorrowland. Uh, inte uppkallad efter festivalen. Jag tror mm. den här var innan festivalen, så det är väl tvärtom i sådana fall. så mm. det, Ja, Tomorrowland heter den, och den kommer här. Verkligen här easy going Ja, nej verkligen Det, det jag gillar mest med John Scofield är nog så här sättet han spelar gitarr på mm. Han spelar så sjukt Expressivt mm. Alltså jag inte, Det är en så här klischa Om man ska snacka om en bra gitarist Han kan verkligen få gitarrn Och sjunga typ. Men jag tycker så här: hans sätt att spela på Liknar liksom en sångares röst Sätt att mm. sjunga på liksom. mm så pass mycket, typ så här, anslaget är jättevarierat och typ så här, intensiteten och volymen är jätte upp och ner liksom. vissa toner hörs knappt, andra är lite välstarka mm, väldigt så, dynamiskt exakt, exakt. spelar väldigt så här, mänskligt så här, långt ifrån kliniskt mm. Men det är, vad är det? Liksom? det är, <laughs> ja precis, det är väl liksom i andra änden av, av skalan där Yngve Malmsten är Helt på ja. Precis. och Då hänger jag hellre med John Schofield. Och vi gör nog någonting med Ska jag inte låta det här gå över din en Malmsteen-run? <laughs> vi kan väl säga att det inte är vår kopp av te. Vi är <laughs> rätt <laughs> överens. ni kommer aldrig exponeras för i med Malmsteen. Det här har <laughs> <ladden program. laughs> Nej. <laughs> ja. ja, men ska vi hoppa vidare till din mm. nästa lång. Vi hip-hoppar vidare. <laughs> Nej, förlåt. Det där, där klipsa bort. <laughs> uh, jo, Jurassic 5 som vi båda har lyssnat på en hel del, eller hur? Mm, ja, det stämmer. Det blev en liten grej tidigare när jag proddade massor med radarprogram programmet Tommy i Haparanda. Att jag körde en Jurassic 5-låt nästan varje avsnitt. Jag, vill, alltså jag lyckades prångla in det på något sätt. oavsett ja, Inte typ rock... Uh, avsnittet, men i övrigt så här, alla avsnitt beroende på musikstil så fick jag in en Jurassic 5-låt och alltid en så här läsakopplingar eller? <laughs> ja, <precis. laughs> bara, men det finns en gitarr på nånstans <laughs> <stort." laughs> ja. eh, och då hypade jag väl lite deras alltså, i refrängerna så har de alltid en manskör och jag, jag, jag, alltså, jag kan inte sluta uppskatta det, det är någonting speciellt med det. Men du, du gillar ju mycket så här Ja, men så här, man ska till typ, barbershop, det typ, är så här gammalt. så Det är ju din grej. Ja, men det är roligt för det är så här. Det kan vara väldigt avancerat, men det är ändå så avslappnat. För det brukar vara så, alltså, poängen är att det ska vara avslappnat. Och jag mm. menar, Jurassic 5, ingen av dem är ju sånger egentligen, fast det är ändå så melodiskt sättet de gör dem mm. på. Och det, alltså jag tror att. Um, Alltså det är väl någon slags inspiration från Jackson 5 antar jag också. Mm. Alltså så här lite stilen de kör på. Mm. Man tänker ju att de kanske att det är något så här parodiskt att de väljer namnet Jurassic 5. Men det är väl också lite så här samma feeling fast hiphopmässigt. Ja, det kan mm. nog stämma. Det har jag tänkt på det. Nej, det är kanske bara jag som har fått för mig det. Vad vet jag. Bra är det i alla fall. <laughs> Och helt klart varmt också. I många fall. Jag tycker det kvalificerar helt klart. Den här låten Concrete Schoolyard, den är ju väldigt så här: sitta och chilla på bakgården och, och typ trycka en öl och, och röka en cig och bara så här, njuta av sommaren. Det kanske man inte kan göra nu men man kan önska att man gjorde det. <laughs> och, har du något mer att säga om Jurassic 5? Nej, jag tycker du ser det ganska bra. Sen du typ pekade ut manskörerna, så det, det var typ allt jag hörde under en period när jag lyssnade på den. Jag bara, fan, där var den igen. Och där, och där. Men det är, as, är asfält. Uh, det det hoppas inte jag förstör det, för någon av lyssnarna uh, alla fall. i alla yeah. fall får ni låtsas att det aldrig hände. Nej, <här> uh, vi kör um, igång då. Jurassic Five, Concrete School yeah, yeah, yeah, yeah. Well, I love the man, see what his head is all about. I'ma say this one time boy, and that's my word. We rock the shot and knock fire you through the Hindenburg. didn't contribution The contribution's clear, you add water to bone And, and get the Jurassic vibe on the microphone. Now if you like the tone And how the harmonies done and the me. sucker MCs die before they begun Well I like to know if I... Got the notion, 'cause we're number one. I'm not trying to say my style is better than yours. I'm just on some other shit. I'm all about the beats and the lyrics, so when you hear it, you can feel it. The vibe is energized by the presence of my spirit. No interference, we persevere. The purpose is clear. We're here to leave your ear hurtin' severe. You're lurking in fear 'cause we take it back like Robin Loxley, rockin' from countryside to spots where hard rock. I feel. often wonder if these MCs even know how it feels to dedicate their whole life to this mic, still, it's not a about. The That's not keeping it real, a lot of tight rappers out here ain't got no dick. We appeal to the brothers with flow finesse, cause it's the hundred wide bloodshot game of death. Cause we're protected by the covenants so of words and beats. Rewind and feel the heat, recline and take a seat. So what, uh, let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, a rabbit and a hat trick. Just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats. So real live MCs playground tactics No rabbit and a hat tricks Just that classic rap shit from Jurassic Now I'm a walk from Transania Earthquake Transylvania And all the way I kicked the hole through the wall of China just to get the right Cause I'm schizophrenic of the pen, wait a minute. Oh. I fell into the deep end. You shouldn't have told me the pyramids can hold me, so now the contest is what you owe me. Pull out your beats, pull out your cuts, give us a mic, what up, and we gon' tear shit up. I'm on some old and forgotten, sun up to sundown, like picking cotton. The nutty professor science dropped in rock and hood from New York to Compton. Me and my three sons Jabari, Shock, here and so what, uh, Let's take it back to the concrete streets. Original beats for real live MC Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic, rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets, original beats for real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic, rap shit from Jurassic. Do, do, do, do, do, do, a fish from you and I, t Why do do-ba-da, anti-alluminati, why do the liquid from my vocals make the ghetto start swimming, forever winning, I'm in it like metal log I get goosebumps when the baseline thumps, a sucker MC for style, he had mine for lunch, mark 7, get you open like an attaché, read case in this case, defeat there is no way, eh <laughs> with tool spinners, cooking a full dinner, killin' the first born of lyrical yule blenders, is it the academy, rattling your anatomy, gotta be J5, so Kill all your fake flattery That'll be the day when labels pay our way To know what you say when MCs come to play Run, Cause we take it back like Spinal Tap Preparing your intellect before your final nap So what? Let's take it back to the concrete streets Original beats for real live MCs Play ground tactics, no rabbit in a hat trick Just that classic rap shit from Jurassic Let's take it back to the concrete streets den är så sjukt nice. Det är sånt old school-sound. Liksom. Mm, mm. De är så snälla också. Ja, liksom om det finns helt illa rappare så är det ju dem. Mm. Mm. Lite så. Men det är så nice för så här, de, de kan vara så helt illa. Nu kanske jag snackar för mycket. Eller kanske jag har för starka åsikter om en band jag inte vet super mycket om. Men det har jag hört, det aldrig hört någon så här teman eller så här, något så här större budskap egentligen mm. du får rätta mig om jag har fel men så här, det känns som att de mer flowar nice och rappar om typ så här och har det bra att typ, och mm. vara glad men de gör det så sjukt bra det är så här, nej de bara bär upp bärpta ändå mm. alltså det är mycket sådär Kanske att de berättar om att så här, hänga ute på gatan med sina kompisar liksom. Och det handlar ju om, vad ska man säga Om, om livet som, som svart liksom, på den mm. tiden Och att på ett sätt ha det rätt svårt mm. Men liksom, de fina stunderna av det på något sätt Ja, äm... true Ja, det är faktiskt sant så de, de, de liksom, det är ju aldrig att de anklagar människor utan de tar fram det schyssta mm. i liksom, deras livsstil. Ja, det var bra sagt. För det är så jävla lätt att bara så såhär, så det här är ju inte politiskt. <laughs> <laughs> de har inget syfte. <laughs> <men bara, laughs> vad är budskapet? Det finns inte. Då finns inte musiken heller. <laughs> då ska man vara tyst. Så, <laughs> nej. Nej, det var nice. Mm, verkligen. Får mm, se nu, vad... Då är det min uh, låt som är nästa och då... Aha. Ja, det är med ett band som heter Wolfpack ah. som jag inte fattade var Wolfpack fast som en tysk brytning. Alltså jag lyssnade på den typ två år. Jag trodde de hette Wolfpack, jag fattade inte vad det var. Så säger jag till Jakob och jag säger till Eva. Jag har valt en låt med ett band Wolfpack till bara. Aha, Wolfpack, eller bara, vad? Men äh, den, är, den är sjukt, sjukt nice för det är så här: det är ett band som lera typ funk mm. um, I bred bemärkelse mm. um, Och uh, De är, börjar bli kända nu side story det är en jävligt cool grej De var så här ganska okända typ, Lade upp ganska schyssta videos på Youtube så här, mm. Där de uh, filmade sig själva När de spelade in låta live så Ja ganska, just så här, det, typ när liksom. de sitter i studio så. Exakt, uh, jävligt snygga videos uh, Men om man ska så här uppskatta på YouTube-skalan så fick väl deras videos till 50 000 views. Liksom. Mm. Folk gillade det, men det det är inte blow up. liksom um, men det är, lättare, det är svårare om man inte är Justin Bieber. Liksom. Ja, exakt. Det är mm. inte riktigt sån musik som blow ups. Nej, precis. Eller. Men uh, det coola var att sen så <laughs> körde de så här PR-trick eller fulknep eller vad man vill kalla det. Så de, <laughs> de lade just en... Uh, skiva för Spotify som hette typ music to sleep to eller någonting, såhär, typ lullabies eller någonting mm. uh, där det var typ tio spår av total tystnad ah, var det de det alltså? var de som gjorde det okay. uh, och så typ spred över hela internet så här om du inte känner för att lyssna musik dra igång våran skiva med tystnad istället till, mm. Så, uh, så, det så, så det var en kul så. grej ah. och så fick de, jag tror de fick 300 000 i royalties av Spotify liksom What? Uh, och det är jävligt mycket för att var Spotify-bemärkelse liksom. ja, ja, det är så... jättemycket pengar ja, för att vara Spotify Och liksom, det har ju så här dubbelvinst för dem för så här, Dels fick de 300 000 som de la helt på en turné liksom. De hade ja. inte kunnat turnera så mycket innan mm. Men nu bara så här, ja ah, fett, nu dör vi på en turné Och sen fick de ju ah, så mycket publicitet också mm. Du hade ju hört om det så här: Jag hade missat den nyheten Men liksom, det spred ju sig bara Shit, ett band tjänade mycket på tystnad liksom mm. Så. Nej. Så det är typ deras historia och just den här låten. Var det inte den här låten som fick dig att bli taggad på temat. Exakt. Det är sant, det är sant för den här låten och verkligen så här: den bara träffa mig rakt i hjärtat. Mm. För den är så sjukt, sjukt varm. Jag var så här, när jag lyssnar på den. Som vi nämnde i början, det kan ju vara svårt. Det tar ju ofta så här tre, fyra vänder av en låt innan det klickar. Mm. Och man bara ah, det här älskar jag hur kunde jag inte fatta det. Men då då dyker upp en låt som bara så här första 15 sekunderna. Kärleks för styr, första ex, ex. kastet. Man sitter och ler och man bara jag kommer älska den under minut av den här låten. Mm. Um, men bandet har egentligen ingen sångare. Och om man kollar videon på Youtube så ger de en introduktion till låten och då är det så här de hade någon polare som de ville skulle sjunga i deras band när de pluggade och han var nej jag vågar inte sjunga. Och sen mailade han dem typ fyra år senare, bara hej, nu vill jag sjunga så då bjöd de in honom och skrev den här låten, spelade in den och ja, det är det vi kommer få höra nu Vad heter låten? Den heter Wait for the Moment heter den. och bandet heter som sagt Wolfpack. said wait for the moment gone home went to bed while the other kids they're still outside i don't feel time when i sleep so i snuggle up with my sheet and wait for a brighter day i play football Tomorrow with only my best friends, people I like, but I don't love, are not allowed. I wonder if Sharon will see me, but I'll play cool, cause cool is what you have to do. It's hard to make a point when you're living so loud. My friend excited About not being invited I say That's an opportunity But don't I smile Listen, don't I smile It was so nice To get a call Children, I'm good at stuff And you're into stuff Ooh. Body, body, body. det är alltså inte en videoblogg men om jag på något sätt kunde ladda upp en video bara i era ansikten just nu, då skulle det vara den här låten som är den, jag redan har glömt bort namnet på Wait for the Moment yes. med Wolf Beck den här videon var sjukt nice jag och Simon satt och kollar på den nu då bara för att uppnå oss och de är fantastiska på man får se den där lilla storyn som Simon pratade om och helheten liksom själva filmen är bara så mycket No. <laughs> alltså Jag undrar det är verkligen älskar men det bandet är att de så här, alltså dels är de ju asskillade liksom. mm. um, de är så multi-instrumentalister allihop så mm. de så här switchar mellan instrumenten mellan låtar liksom. typ ja, basisten spelar tummer på en annan låt ja, ni förstår uh, så de är så sjukt grimma, men alla deras låtar, som ni kanske märkte i texten här har alltid en sån jävla glimt i ögat ja. det blir liksom, det är allt det är lite så här, på vackland och bara det här är bara för skojskut. Mm. Liksom. Jag tycker som jag nämnde till dig under låten, jag tycker texten är så sjukt rolig för den, den handlar ju om så här, handlingen eh, och grejen han berättar I så här, klassiska teman i mm. en kärlekslåt typ. Han raggar på någon tjej liksom. Och det är, ja, han kom ju inte med något nytt i bordet. Men sättet han så här beskriver det på är så jävla fantastiskt. Mm. Så här, typ att hans han, poäng i låten att han och den här tjejen passar jättebra tillsammans är så här... Så bara, vad fan var han skönba i'm good at stuff and you're into stuff. Så, bara, okay. Det är som att en femåring åring har skrivit texten. Bara du gillar saker och jag är, jag är bra på saker. Så, bara, okay. ja, men det är fantastiskt. Och liksom när man ser på videon så ser man ju att de de har en sån avkopplad relation till att spela musik samtidigt som de älskar det jättemycket. De njuter ju verkligen av att lira sina instrument mm. eh, och, och ändå så här helt opretentiösa om det. De ser ju fruktansvärt dork ut och <laughs> jättevita som de påplåkar. hade sett så vita människor. <laughs> ja, de är grymma och bassisterna är alltså han är nog det bästa i låten. Mm, det är ja, alltså Både basolot och basen genom, Han jobbar hårt alltså Riktigt, riktigt grym mm. Så kolla in Wolfpack, De har släppt en ny plattan nu Som är typ deras första så här Någorlunda eh, Seriösa produktion typ Jag tror de signade mm. med något skivbolag typ nyligen. Innan har det varit hemmagjort liksom. mm. um, Och bästa låten på den plattan eh, Då är den här sången tillbaks På bara den låten och låten heter 1612, The Code to My Heart. Jag ska inte snöa in på den. Nej, men nu fick ju ett musiktips. Liksom. Mm. This is what it all about. Exakt. The circle of life. The circle of life. <laughs> <laughs> Singba. Så <laughs> ja. oh. so, vi kan väl göra en pakt, jag och lyssnarna, att vi lyssnar på Wolfpacks nya skiva tillsammans. Mm mentalt tillsammans. Ja. kanske inte ska samlas ett rum och lyssna på den tillsammans. Yeah, <laughs> det tillsammans. Gick om an. ni vill. Full här över. Ja, då ska vi se. Då var det mer musik. Pressure drop. Exakt. Din, din tur. Min tur. Eh, rocksteady blir det och det är Toots and the Mightolls som är man kan väl säga att de ändå är Rocksteady legender också. Är väldigt Lagt många grundstenar till både Reggin och ja, självklart rockstädning. Ehm, och bara en rolig anekdot. Jag och Simon skulle ju faktiskt se dem för ett och ett halvt år sedan på Ölanrot. Så Simon har försökt se dem vid något tillfälle innan också. Ja, jag, har, jag har inte fått se Tuts vid två tillfällen. Ja, vad fan? Tuts kom igen. Alltså det blir så förbannat. man. du, ja men... Du kan ju berätta vad som hände på allan Root så kan jag berätta om gången innan det när han inte heller dök upp. <laughs> ah, ja, ah, i och för sig. Det var väl kanske lite försvarbart att han inte kom för han hade alltså, kom igen. Han hade fått en glasflaska huvudet under en spelning. Alltså stått uppe på scenen och någon i publiken sular upp en flaska i huvudet på front. Äh, ah, frontmannen till ett band som bara är i massor med värme och, och mys. Liksom. Man, alltså, nej, <laughs> nej. <laughs> Exakt. Det, det, är här, det, det är en grej att kasta en glasflaska huvud på någon sån här ja, men nånså meta latiss eller där så så här, ja. ja men det är så Marshpits saker flyger men så här, toots liksom det är som liksom <laughs> Bob Dylan liksom. ja alltså, den här låten som vi ska lyssna på nu snälla lyssna på den och försöka kasta en glasflaska mm. på dem det är fysiskt omöjligt <laughs> ja, gör inte det i alla jag sån jag skulle se honom på Uppsala Reggae Festival typ, mm. året innan tror jag och festivalen i sig var ganska dålig Lineupen var inte alls bra Men han skulle ju komma Så alla var nice, Toots kommer Det kommer bli fett Men nej, då hade han missat flyget I Tyskland Så han kom inte Så var, de men det är lugnt Hans dotter är här Han, <här> <här> <här> Hon var väl duktig Men hon var inte Toots så. Nej, nej så är det Men eh, Rocksteady, har du någon koll på Hur det skiljer sig från reggae jag har inte stenkoll, men jag är nyfiken. Ehm, ja, jag, fan, jag hade bättre koll på det förut när jag lyssnade mer på det. Men om jag inte minns fel så började ju liksom hela den amerikanska egna musikkulturen mycket med ska faktiskt. Mm. Vilket kan vara lite svårt att tro. Jag trodde ju att ska kom sist på något sätt för att det är så mycket högre tempo- Brukar det brukar ju vara så att ny alltså gammal musik oftast har mer avslappnat tempo. Men de, är, de började någonstans där. Och som jag har förstått det så var det en sommar i Jamaica som var extra jävla varm. Som att det inte varmt nog där. Mm. Och folk orkade inte lyssna på ska och de orkade inte dansa till ska. Så artister som lirade det som blev rockstar. alltså mer avkopplad musik med baktakt mer eller mindre. Ja, de fick mer plats liksom. Och efter det så var det en grej. Mm. Eh. Och jag hade frågar om vad som liksom definierar rocksteady. Och det är ju... Jag känner personligen att det som skiljer det från reggae... Är ju typ mer soundet att det låter gammalt. Och det blir lite så här konstigt. För då kanske man inte kan göra rocksteady nu. Mm. Så jag, jag tror inte riktigt det håller. Men oftast så är det så här... Väldigt mycket vinylkänsla analogt ljud mm. Jag också ganska kastljud men på ett charmigt sätt så mm. det blir riktigt bra ändå jag tror ni kommer förstå vad jag menar när vi lyssnar på låten ja, det stämmer för typ den. den jag har ändå lyssnat lite och försökt lista ut såhär, vad är skillnaden liksom. mm. och det, är, det det känns bara som du säger att det är steget innan reggen liksom såhär, in, outvecklad reggae skulle låta ju nedlåtande men det, det känns som det mm. det, är såhär, det känns som att det är mer Mer piano, det känns som att de ja. typ upptäckte så här: orglar när reggen kom igång och det är så här elpianon. Ja, och att det typ är så här, alltså, reggen har ju ganska karaktäristisk harmonik. Det typ i stämmer och sånt. Ja. Så här: Reggie stämmer ju en grej, lika mycket som så här country stämmer och allt annat. Ja. Det definierar ju genren ganska mycket. Och rockstudien har lite mer. Jag tycker, min personliga är att den har mer inslag av gospel i sig. Det kan ju typ. också där har du nog någonting men det är bara så här vad jag gissar jag har, faktiskt, jag har inte efterforskat i färre väg för det här programmet men ja vi kan ju leta upp en definition på Rocksteady under det låten ska det skulle vi kunna göra så hör vi av oss sen när låten är klar liksom mm. nu kör vi då Pressure Drop Ja, yeah, ett par googlingar senare. Vad har vi kommit fram till om Rocksteady? Att det är svinsvårt att skilja den från Reggen. Alltså, vi har googlat en del av låten. Och det det bästa svaret vi fick fram var från en random person på ett forum. Eh, på som, nej, exakt, random person nej, på ett forum. <laughs> alltså Han som hjälper alla med allting. Um, det är att eh, Rocksteady och reggen är väldigt lika. Både tempomässigt och sångmässigt och allt sånt. Mm -hmm. Men att... Eh, Själva syftet eller om man ska säga med Rocksteading var att det skulle vara så här dansmusik. Så den var väldigt positiv. Texten hade inte jättestor betydelse. Det var ofta typ antingen covers eller influerat av dåtida amerikansk soul eller R&B. Mm. Så det var mycket liksom i den andan. Så sen när Regan kom så blev den i stor del så här samhällskritisk. Budskapet hade en väldigt stor plats. Så roots, reggae liksom. och kanske framförallt allt att eh, en av de mest utmärkande sakerna för Reggen är ju kanske eh, inte bara baktakten, eh, utan även så här basgången. Mm. Basen spelar jättestor roll i Reggen, och det, det gjorde den inte i Rockstädn, då var det mer bara så här att basen var ett komp. Men i Reggen var det en av huvudkomponenterna. Mm, ja, precis, precis. Jag tänker också att eh, rocksteady är väldigt specifikt, det låter på. På liksom det här sättet. Medan reggae är kanske den bredaste genren vi har på ett sätt. Mm. Eh, ja. För jag menar även om rock hårdrock är mycket bredare så är hårdrock oftast uppdelat i subgenrer. Mm. Medan typ, mesta reggae-musiken kallas bara reggae. Och det kan vara allting från den här svenska vågen med, med mycket syntar som är nu till... Ja, egentligen rocksteady kan ju kallas för reggae också mm. på sätt och vis. Jag håller helt med. Det är som att rockstudien är väl liksom reggen från dåtiden. Ja, liksom. ah, precis. Oldschool. Att... Det... Ja, jag hoppades att vi skulle hitta någon så här definition. Men jag... Nej, du hade nog rätt från början bara att det är äldre. Och det hörs att det är äldre. Ja, men då lämnar vi den förvirrade världen av Jamaica och baktakt. Ja, precis. Då är det väl... Nu är det min tur. Ja, det är din tur. Exakt. Och nu kommer en låt av ett band som heter Soul Savers. Mm. Och eh, jag vet inte mycket om det här bandet alls. Jag vet mm. att vår gemensamma kompis Peter Wilborg eh, älskar dem för att sången Mark Lannigan är jättebra. Jag vet ingenting om Mark Lannigan. Du kanske vet. Inte. Ja, jag jävligt mycket plats för Mark Lannigan. Nice. Lannigan i, I mitt hjärta. Han är ju en gammal grunge-sångare. Mm. Och är väldigt så, etablerad, men det är ju inte lika känd som liksom Nirvana till exempel. Mm. Uh, han har varit med i väldigt mycket olika projekt bland annat i Queens of the Stone Age som jag uh, tycker om jävligt jävligt mycket. Och han har den där mörka, lite förstörda, raspiga rösten som påminner mycket om typ uh, uh, en del om Tom, Way, liksom Tom Waits och uh, vad fan heter den han som har gjort Hallelujah uh. <laughs> ja, nu är upplanket i stenen Leonard Ja, just är Leonard Ja, ni kommer säkert haja grejer om ni hör honom Han är fet i alla fall mm. Jävligt bra nice Berätta mer om Soul Severs Ja, nej, jag vet inte mycket om dem alls alltså, Det är bara mm. ett random tips jag fick från vår kompis Sara Holmberg mm. Och det var bara så att, ja, men, Som Wolf grejen grejen Hon bara dog igång den när man hörde så här soundet på låten Man bara, ah, det här är så här Precis rätt för just nu liksom. mm. Så det är, ja, men det är en nice låt Den är väldigt gospelinfluerad Med typ en orgel och en eh, Disterkör Och som du säger Mark Lanigan så här, Hans raspiga röst och Han så här, sjunger inte särskilt starkt så här, Mumlar nästan och mm. Trummorna är så sjukt distade typ. Det låter trasigt uh -huh. Men Precis. varmt Och eh, jag inte, Jag älskar musik som är så här, i gränslandet Mellan mellan uppgivet och hoppfullt liksom. När det ah. är så här: Den slutliga känslan är bara ah, Det känns bra nu Men att det ändå, så här, man går ändå går igenom Vad fan, mm. någon vister del liksom. <laughs> jag, jag förstår vad du menar är... Helt klart bra ah. Ja men nu blir jag jävligt nyfiken på låten För jag har ju inte hört den själv egentligen Så vi kör igång helt enkelt mm. Jag kan inte hålla mig Det är Soul Savers, låten heter Revival säga vemodig helt. och ändå så här stark mm. helt rätt. så den är, ju, den är väl också så här som du nämnde i utkanten av temat mm. men jag, jag tycker ändå den, den halkar in jag får ändå en så en positiv känsla till slut av den. Ja. och den har värmen, den finns där mm. jag tycker det, den kvalificerar med marginal mm. det får vara med där får man ja. Det är bra mark. att vi bestämmer det så här <laughs> <i efterhand. laughs> ja, om, om, om låten inte finns med när ni lyssnar, då är det för att vi har ändrat oss. <laughs> <det. laughs> ja, mark Lennigan är jävligt god. Det uh, finns ju en uh, låt som man sjunger om sneakers. Jag vet, heter den sneakers? Har du hört den? Nej. Ja, jag tror den heter sneakers. Sök på Mark Lanigan och sneakers. Mm. Som i skol som man går i. Mm. Så får du en jävligt bra låt att lyssna på. Handlar om sneakers? Den handlar om sneakers. Okej, okay. är det en reklamlåt? Eller det är, är det inte bara en reklamlåt. Marks passion för sneakers? Berätta om hur andra skor är mindre bra än sneakers. Ja, okay, vi tar den sen. Den kommer i sneakers Ja, sneakers. Ja, precis. Ja, men då hoppar vi vidare. Då är det min låt igen. Mm, och ytterligare en omgång hiphop. Mm. Så nu är vi tillbaka i varm hiphop. Uh, och det är en artist som heter fashion nästan lika bra som LeFan. Exakt. Mm, inte riktigt. <laughs> men det är fashan, om man ska bokstäga Och uh, jag vet faktiskt inte mycket om honom. Han uh, verkar vara en ganska ny snubbe mm. som... Uh, den här låten är från hans skiva från 2009. Så han är inte jätte, jätte, ny Men han är en sån som kryper runt i underground-scenen. Och ser man typ på hans skiva och så vilka, vilka artister han har som gäster. Så verkar han, så här, han verkar vouchas för av bra folk. Liksom. Mm, mm, ja, så, nice. det, så det är jättespännande. Jag tror han har en ny skiva på gång. Men den här är väldigt så så sample-tung och väldigt... liksom Old school acting Det liksom. gillar sånt Det är kul när man återskapar det För det är, nu kan man ju göra saker Så smooth Alltså nu snackar vi om eh, I hiphop så använder man ju så ofta Av, av små ljud och musikbitar Som man, som man repeterar liksom, Spelar upp igen Och nu finns det teknik som får, liksom, kan få Sådana samples som det kallas Att låta som riktiga instrument mm. Men, men man, den är liksom Lite tjock bygga hiphop-känslan, den finns mycket i att, att liksom så här, göra det uppenbart att det är samples som mm. kan bli jävligt, jävligt snyggt. Liksom. Exakt. För det är så här, Jag tittade på en intervju eller någonting med någon producent som snackade om så här, exakt det. Så här, hur liksom den nya tekniken och alla grejer man kan göra med samples och när man proddar låtar, så här, hur det motverkar liksom old school-känslan som folk samtidigt vill behålla. Mm. Och bara så här, bara ett exempel, så här om man lyssnar på hiphop från typ 80-talet, mm. för någonting måste ha hänt så här när 90-talet kom och typ trummaskinerna som man liksom, alltså man använde sig av blev mer avancerade. Då, om man faktiskt här, lyssnar på de samples de använde, alltså de som du sa, ljudsnuttar från andra låtar som man ja. klistrar in, de är sällan i samma tempo, eller inte sällan men i många fall... I ett annat tempo än låten ja. i sig. Ja. Uh, och kanske i en annan tonart och liksom så här helt annorlunda liksom. Ja. Uh, men att det var liksom den mentaliteten man hade så här var anything goes liksom. Bara, det mm. blir inte bättre än så här och vi kör ändå. Och det är ju verkligen liksom, det är ju ett starkt kännetecken för old school soundet inom mm. hiphop. Mm. Att det är lite så här en vild blandning typ. Jag tycker det där är jävligt intressant överlag när det kommer till musik hur begränsningar kan verkligen såhär boosta kreativiteten. Man tänker ju att om man har alla möjligheter då måste man ju kunna göra bäst musik. Men så är ju sällan fallet. Jag är ju väldigt insnöjd, eller i alla fall relativt insnöjd på såhär åtta bitars musik, det vill säga musik som producerades till den gamla Nintendo konsolen. Mm. Eh, och där hade de ju... De har alltså bara åtta spår. Och det kanske... Om man inte håller på med ljud så vet man kanske inte riktigt det. Men, men det betyder att man får ha åtta instrument liksom. Oftast... Har man väldigt, väldigt mycket mer. Jag vet inte hur många... Vad heter den? Freddie Mercury använde för sin mm. röst. Han, de spelade in hans röst flera, flera gånger och gjorde stämmor av. Men då, då kanske de använde... Liksom hundra Nintendo-spel liksom så många spår mm. bara för hans röst liksom. okej, det var en överdrift, mm. men det hållet eh, och nu har de alltså bara åtta spår för, för Nintendo och eh, man får aldrig ha två liksom, toner samtidigt och det, gjorde, det blev ju väldigt begränsande men de har lyckats uttrycka så jävla mycket och skapat liksom som en egen genre utifrån mm. de begränsningarna väldigt intressant Ja, stunt inte det, tillbaka till personen. Ja, jag håller helt med. Det är verkligen coolt att alltså. begränsningar kan liksom få folk att så här bara maximera det de har att jobba med. Liksom. Mm. Det, det blir nästan ett hinder när man har alla val i världen. Så här. Mm. Vad har man att förhålla sig till då. Liksom. Eller hur? Det, ja. det blir ju, man blir ju aldrig nöjd som, som musiker och artist. Så... Så liksom, om man kan få det, liksom få det närmare perfektion mm. så, så jobbar man ju för det också. Men sanningen är ju att det inte finns någon perfektion. Det finns bara någonting som träffar rätt. Exakt. Som är riktigt, riktigt bra. Ja. och man blir aldrig färdig heller. Aldrig. Det, här, och det kan ju alltid bli lite bättre. Mm. Nej, men tillbaks till Fashan. Låten heter Boy Meets World. Och det är sista spåret på hans platta. Och det säger jag för att... Jag tycker verkligen det känns. det känns som en så typ ett avslut på någonting. Det är typ den känslan jag får. Men också hoppfullt. Så det är väl där värmen kommer in. Utöver soundet också. Um, och jag ska inte... Jag har någonting att berätta om låten. Så här, varför man får den just avslutkänslan. Det ska inte jag säga nu. För det kommer spoila låten för er Men uh, ska vi lyssna på det? Vi låter det rulla? Mm, när det Boy Meets World av Fishon. No welfare checks, no stability. We'd always move. Either in with my aunt, 'cause my mom ain't work. Our favorite day gettin' run. Most my time with my so-called friends, hanging out in the streets, watching the world go by. So stuck in the moment, I forgot I was even alive. I didn't know about death till my grandma passed. To tell the truth, it never crossed my mind. She told me pray before I go outside and trust no man, 'cause you'd be surprised when the boy meets world. Around. I ain't even tripped, cause I had a stepfather, but Randy ain't bother, was in the late 80s when him and my mama split, soon as I was born, he winds up in the pen, I wind up with a pen, a paper in a dream, before I realize this is where my life begins, started writing poems when I home. First time I remember ever feeling alone. Whole lot to handle for a nine-year-old. In my mind fantasized about flying to Rome. Leaving everything behind even at a tender age. Uncle always thought I was going through a phase. Until I hit the studio. Until I hit the stage. Just scribbling my life on a page. With well, a boy in the world. <laughs> I sold drugs just to bubble and buy food and blow bud. High school was different. A lot more attention every day. Played hooky. I was hardly in attendance. Always in submission until I got religious. Selling meat pies. Spent time with the minister, and that lasted about a year. Before you know it, I was back maneuvering with my peers. Met Hex and Rano at the age of 16 was just a little nigga with big dreams, it was six when I first hit the scene, riding shows without my team, but people always said that I was a star, can't believe that I made it this far, now the boy meets the world, the world. so... det är en varm jävla låt alltså. Den är svinvarm, kokhet. <laughs> <laughs> Nej, den är sjukt nice. Och det, som, det som jag inte ville säga innan låten spelades, det är att jag tycker att den har en sjukt lik akkordfälld som låten Graduation av Vitamin C. Som ni ja. säkert minns, när ja, den låten liksom. Den, den där låten? Ja, ni vet vilken låt. <laughs> Så det är så här... Ja, det, det, den kopplingen är att det känns som en avslutslåt. Liksom. Men det är bara jag. Mm. Nej då, jag håller med. Absolut. Det är också lite roligt. Jag blir alltid så här konstig av... Oj, nu är det som nyser där. Bakom. Jag blir alltid konstig av att lyssna på... Låtar från lite så här voxpop-eran, tänker jag. Ja. När man kollar på voxpop. pop blir så här sjukt nostalgisk. Ja, verkligen. Att typ så här heter en Rock microphone av... Ja, uh, Boomfunk MCs. Uh, ja, visst jag, jag kollade videon till um, Marcoli och vi drar till fjällen. Och nej! Så så här ett halvår sedan. Och då blev jag så nostalgisk och det Jag en sån jävla sjuk känsla att sitta där och bara säga, Åh, tjuv! När man tittar på Markoli så springer ut med en gipsad kuk typ. <laughs> det är så långt ifrån... Ja, precis. Man får säga konstiga starka känslor av någonting som man egentligen borde kanske avskilda för att uttrycka sig mejlig. Mm. Mm -hmm. Då är vi ju snart i mål. Ja. Sista låten kvar. Ja, precis. precis. Och vi kan väl försöka så här avsluta programmet lite innan jag presenterar den låten och tacka för idag för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att. Att folk vill fortsätta lyssna och att vi kan fortsätta producera program och sända så här på söndagar. Att ja, folk ser fram emot att sitta och chilla och eh, ta sig igenom lite bra musik. Ja, det tycker jag också. Och om någon har feedback eller någonting kring programmet så bara skjut iväg det till oss på mm. Facebook eller in person eller vad som helst. Vi, vi vill ju gärna gör, göra det här bättre för alla liksom. Mm. Så det är allt. Alla åsikter är välkomna. Precis. Jag känner också att vi borde ha ett namn för det. Ja. Jag har bara kommit på ett än så länge. Och det är Input. Mm. Nice. Kan vi fundera på. Om ni har något bättre förslag så är det bara skjuta. Ja. Vinnaren får en blöt puss på skinnen. Av Jakob. Av Simon. ...av någon i det här rummet. <laughs> det kommer bli Maja som gör det, vet. Ja, men det blir nice. Vad är det för mm. låt som du har avslut? Just det. det. är ett band som heter Explosions in the Sky. Som jag nog men, ja, nämnde nyss. Eller i början av programmet. Och den här låten... blev, Jag har lyssnat på dem innan en del. Men just den här låten mötte jag när jag såg alltså, musikvideon till låten... Och den är helt fucking fabulous. Den är ju skitbra, supermysig och den har verkligen den där varma känslan rakt igenom. Det är massor med nostalgiska klipp från människors tid som barn på något sätt. Och även om man, man vet ju inte vilka de barnen är mm. så blir det väldigt träffande. Man blir liksom nostalgisk, man minns sin egna bakgrund. Och det finns något lite, något lite subtil känsla i bakgrunden av liksom... Livet och döden lite så mm. Att allting har en början Och allting har ett slut och att Det ändå är vackert liksom mm. Och det är acceptabelt Det bara är så cool. Jag skulle verkligen rekommendera Att ni kollar på den videon vad, vad är det för genre? Vad är det för någon genre? Det är postrock räknas det som Och det kan låta lite konstigt och har absolut ingenting med brev att göra jag kan ju börja med För att klargöra det Eh, utan post som i efter mm. så det är rockmusik efter rockmusiken och det är också rätt retarded det förstår de inte heller vad det handlar om eh, då, men, men det brukar vara väldigt melodiskt eh, ganska så här utdraget på ett fint sätt och handlar mycket om uppbyggnad om man tänker liksom det påminner ju lite om Pink Floyd på så sätt att det finns liksom koncept det, det följer nästan uppbyggnaden för en, en film på många sätt liksom mm. man, man börjar med med, liksom, med, med en, liksom, en bakgrundskänsla man bygger på med starkare känslor liksom man uttrycker det med, med sina instrument och så finns det liksom ett rejält crescendo, det finns mm. också i musikvideon liksom. mm. Så man blir man, man kan bli väldigt fångad av musiken mm. och, och liksom ja men hamna också i sina egna tankar och, och låta dem bli speglade av musiken på något sätt så kan cool. bygga upp sina egna lilla musikvideo i huvudet kan man säga ja. de var de ju typ det coolaste bandnamnet jag har hört explosions in the sky låter så sjukt cool jag, jag tänker bara på fyrverkerier, ja. <laughs> <Fan. laughs> så med det sabbar fan jag har alltid tänkt mig att moln exploderar eller någonting jag bara, ja. cool sen tänkte jag på flygplan som exploderade också och var det var inte så kul ja. Men, mm. ja, så, ja. alla får välja själv, jag tror jag väljer det du sa först, mm. Månen som exploderar ja, vi spikar det också mm. och ingen annan får tänka någonting annat nej. vi bestämmer mm. har vi någonting mer som vi vill säga innan vi drar på den sista låten nej jag tror inte det jag, jag har spoken my mind mm. jag ångrar ingenting <laughs> jag ångrar återhängning alltså, någonting larvigt faktiskt <laughs> När vi är nöjda, vi hoppas att ni är nöjda, är nöjda. Och här kommer Explosions in the Sky med Postcard from 1952.